Bifaminë të ti ndërshme Bishok të ti dhe gjitha të të të cilët Endjekim e të mirë deri ditën E gjikimit Vaqdojmë e lehenë Allahu të baraka vëtë ala Zinjilën e ligjeratave Ushqimi i zemrave Dhe shpirtrave me iman Dhe Allahu të baraka vëtë ala Dhe fillum me Me përmen me cilësin Më të madhe të imanit Të cilën e kam përmen djetartë Dhe ka thoni bun kaimi se kjo është baza e fesë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe i gjithë imani është i ngritur me këtë mbi këtë cilësi dhe nuk ekziston kufor vetëm sa ka munguar këtë cilësi dhe ajo është dashuria ndaj Allahut te baraka we taala Allahu jalla walaku krekri iblisen dhe ai ka urdhnuar me laçet me rase të hyjta e ademit alayhi salam ka refuzuar illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah gjellohala ka thonë pos iblisit nuk këronë sejtë dhe nga se kishtën mëndje malësi dhe ishtën nga kafirar andaj preja sa i dite ka filu luftë e ashpër me zbirit Ademit dhe iblisit djetartë kanë diskutu e rëth armicijës dhe si shpotohet nga kjo armicij dhe mas mirti që e ka sësharue, Allahu edhe në më mirë, është i bënkajim e lëgjauzije. Nga se Allahu Gjellëvala i ka dhonë prej fuqijës të kuptimit, qka kush i lezon një brate të tina, e kuptëm. Ka thonë esenë ca e nënështrimit që i taunit është munges e dëshurijës dhe Allahu të barake vë të alë. Dhe ka sëllë disa argumente shumë të fuqishme. Prej argumente dhe ka sëllë se Allahu Gjellëvala Kuri ka dhon hapsiri blisit me shkue, me jarmicu e ropë të Allahut dhe me ju përzije njëtën e tyre, në shpirtrat e tyre, në fizikën e tyre, në epshet e tyre, me ju fol, me ju bëdë qitje, Allahut Gjellewala ka thonë shko, përziju, tjafë fuqi dhe nga troja u atyre rrugën, mirë po një grupit jo. Një grupit nuk ke mundësi asfak me ju bëdë kur gjohë. Dhe pas taj ka cilëcu këtë grupin Me disa cilësi Ka thonë Allahu Gjelle wa Ala Inna i badi Lejse leke alejhim sultan Vërtet Ndaj robëve të mi Ndaj Allahut Robëve të Allahut Nuk ki pushtet Ndaj robëve të Allahu Gjelle wa Ala Nuk ki pushtet Illa menit tebaak Pos atina Të cilën të pason ajtyje Illa menit tebaak posa ti o iblis që të pason tyje mine lëgawin prej të humburve prej njerëzve që s'kan logi prej njerëzve të cilët nuk e dojnë Allahun gjellëvala adha i bën kaimi ka thon Allahu gjellëvala kure ka përjaçtue pushtetin e iblis në bidhisa njerëz ka thon inë i bëti ëropë të mi ëropë të mi nuk mund është mifrek ëropë të mi nuk mundesh me frej andaj tash çështja është si më çën robi allah ngas inna ibadi leysa lek alehim sultan nuk ke pushtet nuk ke fuqi mbi robtë mi pos andaj ibn kayyim thot i gjith problemit e gjith kujdesit se i duhet na me na kushtoj kujdesi është si më çën prej palës parë dhe mos më çën prej palës dytë qish me i të fjallu allahu t'gjellu ala inna i badi dhe ka thonë nëse futësh në këtë fjall i e i sigurum për e shetan inna i badi lejse leke alejhim sultan pasle allahu t'gjellu ala ka përmeni dhe tjera ajete kër i ka thonë shetanit leje i ka thonë allahu t'gjellu ala inna hu lejse lehu sultan alellethina amenu a i shetanit Nuk ka pushtet në biatat të cilët Kanë besue Wa ala rabbihim Je të wakkelun Dhe në nëjëzotit të tyre të Në bështetën Besojnë dhe në bështetën Allahun gjellë o ala Dhe kjo prapë besojnë dhe bështetën Allahun njën të fjallë e por In në i bati Vërtetër o për e mi Nuk ke fuqi në bita Adaj më kajimi është argumentu Dhe ka shpigu e gja në gatë Rëth tira e tëve Se si Allahun gjellë o ala i rrun ropët e tina mirë po tema jo nështë se për më konë në ropë bëllahu gjellë duësh me emush zemrë me dashurin dhe Allahut të barëke vë të ala thot i bënkajimi Allah e më shirof thot dashurin dhe Allahut është pozita e cila garoj në ropët prej se janë kryjue pozita dhe fusha e garës është dashurin dhe Allahut gjellë vë ala thot Për këtë garë i kam përvesh kratë Rapët e Allahut Për këtë garë i kam përvesh Rapët e Allahut kratë Thotë të dashuruarit Në Allahun Gjelle wa Ala Thotë jetën e hargjojnë Duke u kujdej se si me eshtu E ketë dashuri Ndë Allahut të bareke Wa të Ala Thotë kjo është ushtimi zemrave Ushtimi shpirtrave Knatsi asirit thot kjo është jeta dashuria Allahu xhallahu ala është jeta me të cilën nëse privohet dikush llogaritet tek Allahu xhallahu ala nga njerëzit e vdekur. Fa man kan mayitan fa ahyayna Allahu xhallahu ala thot a është një etikullaj i cili ka qenë i vdekur apo sa i ka qenë i gjallë If they cor na kemin xhall me çka me ima me dashurin te Allahut te baraka we te ala sot wan nuru ledi men faqdehu fehu fi biharidh dhulumat kush hubket dashuri ndaj Allahut te baraka we te ala futet ne deten e errsirave kush nuk ka dashurin ndaj Allahut xhello ala os ne deten e errsirave me nje grumbull te errsirave Fot është ilaçi. Dashuria e Allahut xhallahu ala është ilaçi. Shërimi të cilit nëse e humb fot dikush futet në në grumbullin e sëmundjeve të cilat nuk kanë shërim. A ka mundësi meqen i shëruam mos me pas sëmundje personi i cili nuk ka dashurinë e Allahut xhallahu ala si ka me jetuar? Si ka me jetu përplot brenga dhe mërzia dhe piklime dhe ngushtime Fe me njashua në dhikri rabbi Fe inne lehu ma ishet të ndonke Kushtargojot nga, nga dhikri zotit vet Nga dëshuria e zotit vet Allahu gjelluale ka thonë Fe inne lehu ma ishet të ndonke Na jabojna jetën të ngusht Jetën të ngusht me gjithë se preforjasht është e gjantë واللذه التي من لم يظفر بها فعيشه كله كله هموم وآلام. ثت ذل لذاتي م ايماض. dashuria ndaj allah te bareke te ala. te cilin nazat kush e humb kush nuk e arrit thot jeta e tij ne menir perjeteshme komplet n tersi as krejt dhimbje dhe pikllime. Wallahi a i cili nuk e ka lidhë zemrën e vetë Me dashurin dhe Allahu të barë këva të ala Jete ati është plat piklim Jete atina është e mbushur me, me idhrimë dhe mbrenga Të cilat nuk, gati ja cëptojnë zemrën e atina Ja cëptojnë zemrën e atina Andaj tema me rëndësishme cilat duhet diskutu nga vësimtarë është Si me shtu e dashurin dhe Allahu të barë këva të ala dhe si me arrit mufut të këfjallë Allahu Jelle wa Ala inna ibadi i badi lejseleke alejhim sultan da i robë vetëmis kije pushtet dërsa shëjtoni nëse merë pushtetin tanë copton dhe të shkatron dhe të hudhë në mnerët e tina nga se shëjtoni kër e ka moru laënetin Allahu Jelle wa Ala malkimin Allahu Jelle wa Ala ju ka thonë ushtarë dhe të vetë kjo është Ki, birja demit Babaj të cilit është boshkak Që unë mu malku e edhe ju Pasar së temi mu malku e Andaj, muselini këta Cilje është boshkak me ju malku juve Ki me fitu e ju me hum Po merën edhe këta me veti Bashk me juve në zjarë Aj nuk pushon Aj nuk rrëraat Aj tan dheri sa Allahu gjëllu ala Ta hedhe në zjarë Dite në gjikimit aj nuk ndalët këntë muje me morë me veti për nëzjarë. Andaj qështje Allah o Gjellewala kër ka folë gjithmonë ka thonë, këtë qështje nuk është hajgare. Këtë qështje është serios. Këtë qështje e themin hadhe lë hadithi të aqebu në Allah o Gjellewala anga kyli gjerim nga kurani ju që ditëni o të të haku në valat e pëkun edhe ju qesheni edhe nuk qani. Qesheni edhe nuk qani që eshin njërë se nuk e din se janë kriju që eshin njërë se nuk e din se jetojnë këtë dunjo që eshin njërë se nuk e din se çka ka zbrit nga Allahu gjëllë wa ala që eshin njërë nga se zemë ratikanë të zhveshura nga dhashuria me Allahun te bareke wa te ale andaj thot i bën kajimi, thot i bën tejmi shekhu lë islam rrahimehullah thot ibadeti është ndërtuar në bidishtila në bidishtila pa të cilat rëzohët, rënohët dhe nuk existon. Ato dishtila janë dashuria e plot dhe Allahu Gjellewa Ala dhe në nështrimi i plot. Nga se dashuria, vërtetimi dashuria është bëhot me nështrim. Nërsa dashuria pretenduar është ajo dashuria e sufive, ajo dashuria e rënacakve, ajo dashuria e dërvishave, ajo dashuria e epsharakve, të cilat dojnë mimush epshet e vetën dënja, me gjithë këta me përëntendu dëshuri jo pa me nështërim pëllod dhe Allahut gjellë vë ala Ibrahimi alaihi s-salam ka qen khalilu Allah Allah gjellë vë ala ka qëjtë kështo vëtëqad Allahu Ibrahime khalilën Allah e ka mor Ibrahimin për khalil khalil njën ala bërë është nga fjala khullë khullë është dëshuri e mahe madhë shka egziston me sniperoni dhe ni tjetri. Dhe në definicionin e khullas ka thonë detart khullas pranon tre persona. Spranon tre persona. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, "Law kuntum muttakhhizan khalilan latakhadtu Aba Bakrin khalilan, walakinna Allahu jalla wa alaat takhallani khaleel." Me pas ka unë. Ka me pas mordi kanë për khalil e kësha mor e bubekri mirë pa Allah umë ka mor djetarë kanë thonë kështu që kullja me mordi kanë khalil së pranon tre veta, vetëm dy andë e Allah u gjëllevala kure mërdi kanë khalil aj khalili nuk këmonet me mordi kanë tjetar për mik nga se kjo është kulmi knatsis edhe mitë shësis me zdikujna dhe dikujna redikujna. Andaj besimtarit duhet me sinu këta Duhet me sinu këta Ibrahimi a.s. i bënkajimi E ka një tefsir shumë të mirë rës. Shka që dhe pse Allah o gjëllëvala E ka urdhënu Ibrahimin me e prej djalin e vetë Ibrahimi a.s. i ka duru kërejt vështirësit Por i rëtë Allah është hedhë në gjarë e, e ka pot lezeq me mu hedhë në gjarë E ka pot lezeq me mu ofendu e mu maltretu edhe me lëshu venin me bo e migrim për irë të laut dhe sa mërzit as pak dhe është knash dhe e ka pot lezërq me këta për irë të laut dhe e lisa pas talët viteve Allahu Gjelluala ja ka dhon Ismailin ja ka dhon Ismailin Ibn i bënkajimi thot Allahu Gjelluala kër ja ka dhon Ismailin një pjesët ashurijës dzemën Sipraimit ka shku ka Ka Ismaili Ka shku ka Ismaili Edhe Allahu Gjellavala Gëse të kaderi ti ka qenë Memor Ibrahimin për Khalil Dhe kër e ka paket po pjesë të dashurijës E cila ka anu ka Ismaili Allahu Gjellavala ka doshë Mja prej këta Ka doshë mja prej Edhe e ka fud në tësë dhe më prov Ka thanë e ka shpal Në andër Në e prej djallin ta Edhe që atë pjesë dashurijës dhvogër shakipër Ismailin e largon ma jep zemën u vetën muaj edhe kure ka kure ka morë thikën Ibrahimi a.s. me e freje atara i bënkajimi thot kër Allahu Gjellewala ja kristalizoj zemën me dëshurin e Allahu Gjellewala atara e boni thikën mësme prej nga se u arrit qëllimi Allahu Gjellewala dëshirë Allahu Gjellewala u plëcuhe u zbraz zemën nga dëshurin e tërkujna Andaj tha thikës mos më prej dhe ja zaventoj me një dash. A do i bë kaim i thotë, "Kë simbol? Për çka është bë? Për çka është bë ky simbol? Si ky simbol do të bë? Qi çdo besimtar me kontrollu zemrën e vet, nëse ka diçka e cila ja pengon dashurinë Allahu Jellal walal, dhe agërvish ja dashurinë dhe zavent, dashuria që dërkujt në zemrën e tij na e marrti këndë e prat. E prat dashurin, zemrën e tua që e ka për tjetër kan, pos Allahu xhella uala. Nëse don të më kam prej, inna ibadi leysa laka alehim sultaan. Nëse ti nuk don, më kam pushteti, mos më pas pushtet shejtani mbi tyje. Kjo është kulminacioni. Çdo hapsh, çdo dashuri, çdo tek, çdo çejt, çdo lloj tek që çka ti e del përpara, Meshtia me e dashurisë në Allahu Jellal wala e prart. E prarta dashmëri të shfore. Mirpo kjo nuk prret let. Kjo nuk është mohabet çbot, që nuk ka shëbës, që nuk maut me ligjërata. Kjo nuk arrijet me nuk med, as me dituri. Po kjo arrijet me men sharah Allahu sadlahu lin islam, fa huwa ala nurin min rabbih. Ati që e zgjarron Allahu gjoksin për Islam, edhe ai është në në rrugën e Zotit me dritën e Zotit. Andaj duhet me duhet Allahun të barë këvë të ala, që me pas një lojthike dhe një fuqi që në, kur në pengon, kur në ndeshme mes epshit dhe dashurinës në Allahun gjëllu ala me pas fuqi me e prej, me e vreket me thikën e imonit. Edhe Allahun gjëllu ala pasaj një imon. Dhe nuk i apë shëjtonit pushtet në bitije, s'ka mundësi me pas shëjtoni pushtet në bizemën të sënën ekziston dashuria ndaj Allahut xhallahu xallahu. Andaj Allahu tebaraka وتعالى, nsuran touba, nsuran touba i ka përmend tat çështje, tat çështje të cilat janë baza e kufrit dhe e kundërta baza e imanit. Baza e kufrit. Dhe ato janë gjithsa dashuri ndaj diçkaje. Dashuri ndaj diçkaje. Kan thënë drejtor, këto tat xhëra, Allahu xhallahu i ka përmbledh dhe gjitha jan baza e kufrit kriesa dhe nëftirtokës suret të uve do të përmenmi nja me nja nja pas nja se si Allah u Gjellewala ka thonë për hirtë të këtire njerëzit bëjnë kufr për hirtë të këtire njerëzit bëjnë kufr amdaj qështja është të rezikshme njët me mush zemrë me ndashurin dhe Allah u Gjellewala dhe mos mu mashtru me këtë grumbull të epsheve dhe mos mu mashtru me këtë tufan i cili mund të më të morë dhe më të hedh në anë, dhe me, me këtë dinamik të efsheve dhe gjunaheve dhe rënjeve të ambiciëve ndaj adhurimit të Allahu xhellahu ala, se ti nëse i shikon njerëzit, nëse Allahu xhellahu ala e ka kërthëu pejgamberin në e vet, nëse e pason shumicën ka thon, "Yudillu an sabilillah", të të, të devijojnë nga rruga Allahu, nëse e Allahut. Nëse pason shumicën La e khafune, lo me të lehin Allahu Gjellavarë ka thonë për pegamert Dhe për shëhida dhe njërste mirë La e khafune, lo me të lehin Nuk i tutën Qërtimit të qërtuzve Qëka qërtoj njërzit Qëka thoi, qëka flasin Ajkështu, këkështu Hitësht nuk i hiktin vesh Nga se kjo është me i lidhme Zotin e arshet Ndoj nuk duhet me të pengue Ra një ambicjeve dhe vullnetit Të madhë të njërzit ti më shme posë vullnatë ti dush me posë vullnatën si kur me jetu me Allahun të baraka ta'ala ta'budu Allahe ka enne këtara për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka than mirësia është të adhërash Allahun sikur jetë pa fa in lem te kun të rahu fa inna hu jera nëse të tinuk e shahat ajtë shatia subhanahu wa ta'ala rëkështo arijet dashurian dhe Allahun të baraka wa ta'ala trej këto vlen me të cekë se prejbesimit e lisonetit është sa Allahu Gjellewa Ala donë dhe i donë ropët e tino pse vlenë me cekta nga se bidat gjitë për e gjahmive dhe pjellës e gjahmive e cila pjellë që shka thoni për në kajimin nuk existon fëtër tokës kufër dhe fusuk dhe gjuna dhe devijim vetëm se është pjellës e gjahmive pjellës e gjahmive e që ti gjahmini më në safonë i qële e ka mor ilmin prej gjat i blidërhemit i qële gjat i blidërhem e ka mor prej jahudijut ilmin, kufrin dhe ka pjell me dhebet ndryshme dhe këto me dhebet në mënirë totale për gjithës me zbesojnë se Allahu Gjellewala don e ka nëmohu e qilëcijën matë mirë të Allahu Gjellewala Allahu Gjellewala don dhe ropë të dojnë Allahu të varake وتعالى ارغمن الله جل وعلا قال قول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ثوي نسهدني الله ونسهدني الله مثلا كبار ربته دو كان الله اد برتنداي كان تشيدين الله من الله جل وعلا ثوت نسهدني ما ورتتوا داشورينده الله جل وعلا فاتبعوني قاصمني مو محمد صلى الله عليه وسلم ju hbib kum ju hbib kum Allah ju dan Allah ju dan Allah a jeti qartë i premë nuk pranon të uil nuk pranon të uil ju hbib kum me pajtimin e gjithë djetarëve gjuhës ju hibbu është me dashtë dhe nuk është shpërblimi si shtojnë gjëhmit shpërblimi Allah ja, ju hbib kum Allah ju dan Allah edhe kur ta doja Allah unë i rab Nuk ka që të të bënkajimi, shpreje, që ka më nëtë përpërshkujtë gëzimin atinë. Që ka më nëtë me pasë a i robë kur të dojë Allah, ditë në gjikimi. Filani, birifilani të da Allah. E futë në nërësën e ti, gjitha krejesat janë në të rishtimin, kundimën atës janë të rishtimit, a i sigurët. Ela inna eulia Allahi la khaufun alejhim wa la hum jahzenu. Allahu gjallavala ka thonë, atëherë le të dihet se eulia t së frigohën asë në të mërzitën. Jibën, tejmija, Allah e më shirohë për këtja jetët e kanë zedhë, se mërzia është për e sëndëve çka, nuk duhet më qëcu besënkarin. Mërzia, shpesha njeri u mërzitën. Do shta dhe përshko që të cilat janë të mira. Mirë, pojbën, tejmija ka thonë zbanë më mërzitën. Zbanë më mërzitën hiqë. Se Allah u ka thonë, evliat, miqë të Allah, nuk janë të gëzuar kse se me gjithë se ata kaloj në përdisa le të rkebun në tabakan anë tabak thonë, ju kini me kalu gjendje pas gjendje <coughs> gjendje pas gjendje gjendja juve s'ka me qene njët kini me qene njërë të sigurum, pas taj të frikësum pas taj kështu kanë me kalu gjendje të juve kam ju së provu në juve Allah o gjellavada e kam e hu për misë të Allah o frikën E la inna eulia Allah, eulia të Allah, Allah, Allah, la khaufë, s'kan frikë, wa la hum jahzenu, edhe i bënkajimi, në këta jetë thot, ka thonë s'kan frikë, nësa kur ka thonë për mërzi, la jahzenun, e ka pru foljen e tashme, që në gjohë në rave këptohet, vazhdimisht nuk mërzitën, vazhdimisht nuk mërzitën, andaj, kur besimtari mërzitët, ka dhefet ka o defekt, nuk mund të më më mërzit diçka besimtarën, pëse? Sa jështë i lithë më Allah, s'ka o mundësi, a jetë e ti 24 orë shë është adhurim, si ka o mundësi më më mërzit? Më më La jahë zëninë. <clears throat> Andaj, këto kuptime prea jetëve i kanë zirë këto djetarët e mdoj, thamë, Allahu Gjellewala donë dhe ropte të tina e dojnë Allahun të barëke vë ta'ala. Argument nga hadithët janë të shumëta, dhe ta përmen në një hadith, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më diti për dita se ta kam ia dhën flamurit në njeriu, i cili njeria don Allahu dhe pejgamberin dhe Allahu dhe pejgamberi e dojnë ata. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la utiyanna ar-raya gadan, njerëi kam ia dhën flamurin. Një rgjulën, një burrë, i hap Allahu ala dytej, Allahu kam ia dhën çlirimin dorë te Atina. Juhibbu Allahe vë rasule E donë Allahu dhe pengamerin Vë juhibbu Allahu dhe rasule Dhe atë njeri e donë Allahu dhe pengamerin Sahabët e pengamerin sallallahu alesallem Më njërë përgjithshme Pa përja shtu asnja Tha kërejt rëqme i të gachem Cëllit përja jatë Cëllit ka në qëki njeri Shka përdoj ka Allahu dhe pengamerin Dhe ki përdoj ka Allahu dhe pengamerin Kështu i kanë motë ato Kush përdoj ka Allahu dhe pengamerin Kana për sekreti mafë Me padurime kam prit kush Dhe thojnë zahabën në rëvajite Kur dulpe nga meri Sallallar e sëlem kete që është më krijen Mësë për ajak muhe Prej zelit mësë jamune aj Thadhe jadha alijut Radhi allahu alam Jadha alijut Ibni e bitavim Kjo është argument Se allahu gjellewala i dënëra pëtetina Edhe ata e dojnë Allahu në te barake Wa te ala Gjithashtu Allahu xhalla uala ka përmend shumë për cilësive me të cilat kush cilësohet Allahu xhalla uala idon Innal lahu yuhibbu s-sabirin Innal lahu yuhibbu l-muttaqi Allahu xhalla uala idon durimtar idon te devocion Innal laha ma al-ladina taqau wal ladina hum muhsinun Allahu osh me ata të cilët janë të ruajtur prej xhanohave prej xija O dheu ne muhsinun dhe bajn veprat mira baza e e islamit ruaj shprecitja me veprat mira jo vetem njeon me veprat mira erun imam adai bin qayyim ka thonse nese te ka udhzuu allahhu nese te ka udhzuu allahhu kjo do me thon se ta ka qeliru zemron prej shejtanit ka thon se mjafton kaç pse ka thon allahu jalla wala E ibn Qayyim subhanallahu është një rri i cili Allahu xhallahu ala ka thënë për detyrorive, çka e këshilloi çdo vëlla musliman që të morë librat e tij ti dhe të ti lexojeve dhe të përsëritë, rasti drejtor, kanë thonë nuk i lexon dikush librat e ibn Qayyimit e të privohet nga uzi. Posta se don Allahu xhallahu ala. Mir valla u ka thënë për për detyrorive të shumë tëta. Allahu xhallahu ala ka thonë sura Al Imran, ayeti fundit, ya ja alladhina amanu Isbiru Wasabiru Warabitu Wettakullahel allekum të flihun Ibn Kaimi thot Allahu i ka përmled kërejt Mjetet, përgaditjet Dhe mjetet e fitores Në që këta jet Ojit e cilat keni besu Isbiru Bani sabur Këtë kjo është qështje e parë kër u zosh Allahu të asil zemën për u zimë dhe u zosh Ka thana duhet me kash Jo, vësabiru Ta shvjen lufta e ditë Shetani cilmon Njarë ta shlironë allahu zemë Ta shlironë pushtetë Ta jepë zemën të anë me postin dorë Ta jepë shpirtin të anë me postin dorë me, me qeni vetë dishëm që ka banë Me ditë që je kriju Me ditë që kush adhorohet Me ditë që shpasohet dhe të nga merve E kështu me raltë kjo një mejti i madhë Mirë pa allahu gjëllëvaras kam jeftu me kacë Vësabiru Ta shbani sabur Rini gati luftës me shejtanit Dhe sabiru Ka thonë kjo është Eki pushtetin e zemrës tani U e rabitu Bani ribat Shka ribat Miruit kufit Miruit kufit Luft në gjihad Munet mu pushtun i ven Po munet mu mor prap Munet armiku me mor prap Gësën shejtanit në të punan Andajibën ka imi ka thonë Allahus ka mjaftu veç U cënën ome dhe shpëtove, jo, rabi tu rreni runi kufit e që shruhen kufit që shruhen kufit e zemrës, me il me dua, me shtimin a dhurimeve me dhikët allahu gjëllevala nga se të të mbojmë një dhjerat se si shtohë dëshëria dhe allahu të varë këvatala mirë po duhet me përmenëse o rabi tu runi kufit nga se shetoni munët Masit ka e, e qëlliru, sullimon dikat të hië prapë dhe e banë të amërë pushtetit. Dhe i dhe sa i e në frimarje, shëjtoni mërët me të amërë pushtetit. Dhe i dhe sa ki frimarje, shëjtoni mërët me të amërë pushtetit. Andaj, pas të ka thonë, vëtë të kulla, prapë, kini frikë Allah. Dhe kejtë këtë kejt, lurë qëka e bani, kini frikë Allah, prapë, leallekum të flihon, ndosh të kini me shpëtu, me lehen Allahot Se që ka doshtë Allahu Gjellewala me në thonë Dhe si ruët dashurian dhe Allahu Tebareke Wa Teale Allahu Gjellewala thashtë surën tobe I ka përmledhë shkacet e kufrit Shkacet e kufrit Dhe vla i doshtë radhiti këto shkacet Dhe shiko në gjendën e njërsve Dhe nëse mund është me gjitë diqka I ashtë të këtyre të edhve të cilat i ka përmendë Allahu Gjellewa Ala si shkak i kufrit është e pa mundur është e pa mundur Allahu i ka përku vizu kret në këto shkache ka than Allahu Tebara Keva Teala kull o të nga merë thua inkene e ba u kum nëse janë babalart e juve babalart e juve dhe këtu hinë se në gjurë në rabë Aba u kumë, hinë dhe nanat Allah o gjëllëvala I përshinë në përmet në emret Dyve Kull in kene, aba u kumë Dhe babalart e juve Dhe nanat e juve Pse i ka përmen babalart Sa e sa prej mushrikve Kër arse toën Mos pasimin e pengamar dhe thojnë Inna me elfejna aba ena Ala Ala hadhe Na i kena gjith babalart e toën këtë dinë Ne e kena gjithë babalarët e tonë këdi, nuk e ndrojna Ne e pasojna këta Qa e kena gjithë prej babalarëve dhe, dhe Bab gjyshave e kështu mëralë prej pararzëve Kjo është ka ki kufrit të miletëve të shumëta Popujve të shumët gjatë i sërisë Allah u Gjellevala e ka përmedhë me një fjallë Kull inkene e beukum Dhe nanët e juve Sa njerëzit bëjnë kufrë për nanën e vetë Edhe për babu në vetë Nuk muimi aprishtot të dune babes edhe nanës. Nësë Allah, gjellëvala pasi ka mi përmentet, në funet të regon, dënimin, dënimin. Dhe cilësimin e këtire njërzve shka jopin për parësi kësojna, parë Allah u të malëke, vë të alë. Andaj, kjo është e para. Për nge se ma dhe baba dhe nëna, ndë një erë dhe shpesher, për me adhuru Allah u në gjellëvala, dhe për me fitu e, gjenemi. E butalibje ka humg janëtin për shkak të babazvet, për shkak baballarëve vet vet. Ka thonë shka din më të mirë se i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mir po kanë ardhë Ebū Jahli dhe i ka thonë, apo desin thon, fe në Muhamedit me të kesh kët, kët baballarta. Ka thonë, ndjen më rade me të kesh baballar, por i nfenë kufrit. Na ud billah. Kjo është problem i madh. Mungon dashuria, mungon balanca, të duhet mi dhon. Për nga meni sallallahu aleyhi sallam Ka than Latatën i bakhlukin Fi maqësjeti l'khalik Nuk kamen dëgju kriesen Kërti banë gjëna kriusit Regu Allahu gjëllu ala ka urdhu me respektu u prinderit Mirë po s'ka than mi vo zota S'ka than mi vo të dhurum Jo, kufi kan Kan kufi Nuk respektojnë këndë është ime Allahu gjëllu ala Gësë shkatëro është Shkatëro është Dhe mërë thunë që është që jote Pasaj ka than Allahu gjëllu ala Dhe vaznit e juve Sa njërë zërin kofër për vaznit e vetë Se nuk mundet medal për e shëshnijës vetë Për e i rejtit ku, mjedisit Kë është mësu dhe familiarizu dhe e ka lëgjet Ngrohëcijën ati Dhe i vjene ramë Nga rkesë e ma dhe medal për e ati mjedisit Ndoshtë edhe e ka kuptu edhë vërtetën Mirë po Ajo këcimi Për e asaj gjenvje dhe zhveshja dhe dalja pra asaj ngrocia është shumë e rond. Është shumë Kë e rond që nuk ka lec Allahu ka përmend diçka, është e rond ajo. Njerzit familiarizohen me ata, i vjen e rond me kundërshtu vëlleznit e vet, me dal për erith të vet. I avojnë kit me gisht, e kundërshtojnë, e akuzojnë. I thojnë bodalle kështu më rond, njerë i vras, njerë i fan denja, e kështu më rond nuk i do vëlleznit e vet, familjen e vet, dherrin kuf. Dherrin dalalet. Na'udhu billahi ta'ala. Nga kjo humëne Kastaj ka thonë Va e zuajjukum Bashkëshorëtet e juhe Va la haula, va la kuvët e illa billa Sa, e sa, e sa Kriesa kanë me hingënën Përshka këni bashkëshorëtës Përshka këni femës Sa që për nga meri sallallahu aleyhi sallem Ka thonë, së kumë lomë për mas Fitnë tënë Fitnë e matëmode për rrijalë Se sa njësa Fitnë e matëmode për burat se graf Teng Ameri sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruajt fitnën më të madhe grad, baza e kufrit. Njëri po nigruja një është këtej thej. Saçi ka ngjarit shumë të të cilot ibadet xhit mëvoj, ibadet xhit mëvoj, të cilat e kanë dhuruar Allahu dhe lala me vite. Shejtani e ka shkatruar me ni themën. Me ni themën, me ni bakshotë. Ja ka lind zemra, ja ka lind zemra me ni gruaja dhe ka marr funçion çështi ati, është bërë robi ati. Dallai vënteimi ja thot, i dashurumi. Në një femër e cila si takon atina, ka thonë është si kur kalish ka i ko ato për para. Nuk shetë vetëm se ata, në u dhu billa. E shetë një riu për gruje në vetë për një femër e cila nuk vlejnë, e cila Allahu gjellëvala mundët më ja pëkompezue me femërën gjenetë e cilatë nuk krahë asodë bukuria atinve. Nuk krahë asodë bukuria e atinve e shetë për nja, do shtë një rrugache, do shtë një cila nuk vlejnë as pak, qofte dhe bashkortja jote me halal ki kujdes Allahu gjellavala ka than dhe prej bashkortjeve tjuja ka armic nga se të pengoj të pengoj të pengoj nga dhurimin Allahu gjellavala tlipin nga rkesa tej tej të mund shme të mundim shme shumë nga rkesa të mloja që nuk ka mund si njëri ju mi bërë po qofte dhe i bërë ka me mangësu e në që tërshka ka me më nëngësu kjetër çka ve ashira të kumë dhe farefisin e juve runë për farefisit tuaj mëse balanconi dhe mëse jipni për barësi farefisit për Allah o gjëlle o ala asë shpesh hardin farefisit këndërstime Allah unë të barëke vë të ala fjole e farefisit regullat e farefisit adetet e farefisit zakonet e farefisit dhe po dash dhe ti me respektu Allah unë të bada këva taala dhe sunetin e pengameri sallallahu aleyhi sallam shpadhët lufta kris lufta qovët dënjohja dhe nukullit pse? edhe rebelosh qovën rebel pse? nëse kidon nga regullot e farefisi dhe ashira të kom qovët edhe farefisi juve pasaj ka ta vë emualun i këtaraftumuha dhe pasuria të cilën ju e keni fituar pasuria la haula wala quwata illa billah sa njeriu na ka shkatrua pasuria i ka dhënë për partisë parës para Allahu xhallahu ala parës e ka shkatruar Allahu me popull për shkak të parave smunit smunit me balancu smunit me me me dha vlerën e saktë parave dhe dashurisë ndaj Allahu xhallahu ala i ja, e për përsi parës dhe sa e sa njëri shkatërojët me pare mirë pa Allahu Gjellewala ka dashtë hikmeti atina që edhe ajtë të shakam pare dhe skandashurin dhe Allahu Gjellewala mësë me pasë kënëtësi, mësë me pasë në mëtëri mirë pa Allahu i dënon se i ka ndonë për për përsi diçka e që ka nuk i hipët për përësit, për përsi par Allahu Gjellewala ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ta i se abdu të dinari vë abdu është shkatru robi dinarit dhe dirhemit Robi këmishës Për nga me sësem ka ta robi këmishës Robi dinarit dhe dirhemit Kur të jipët, gëzohet Kretë gëzim ashtë Kretë lumë të ri Kretë fëtira i busseshë Kur s'ka? Një dhraot E gjithë zemre ju kalidhë me pare Rëziki madhë shkjo Andaj duhet njeri ju me Më qenë i vëtëdishëm Edhe më qenë vëgjelen Edhe me i hapsi i të mirë Musa t'i dhonë për përsi parës Parë allahu të bareke Dhe allahu gjëllëvala shikoni Këtë e ka përmin i këtëraftu muha E kini fitu me lodhje Pse ka thonë i këtëraftu muha E kini funu me lodhje Sa e shka e punon me lodhje Ashë makë oprat se sa e shka i ka orë gati Ashë ka pasë pasuri gati Ja, ja, ja letë rashëgim dikush Ja ebët gatshme, ja ebët hëdije Se ka problem shumë me Mirë pa e shka lodhët a i shka i shkojnë vite për me mlejtë pasurien, a i është më kopratës, dhe a i ma, a është më si qelë kë e lepare. Allahu Gjellar përthej ka për i këtaraftë të mua, ju e një lodhë për atë pasurien, mi për prapë se prapë, kini kujdes, kini kujdes, mësi hipni i dashurijës lejparës, par Allahu Gjellar, u e tijaratun, të këshau në kesadë, dhe të rektijës të cilës, friksoni më I një trekti dhe friksoni mës për dështonë dhe trektia është fu shë gjonë për me u shkatrua fu shë gjonë për me u shkatrua pse, se njeri u gjithmonë është i kujdes që mës të shkatrua trektia se atje e ka jetën ju ka lidhjeta me ata të këshone kesede friksoni mës për ju shkatrua kini kujdes kini kujdes nga trektia e cila juve ju banë mi dhonë për parësia sojna, parë Allahu te va dhe kjo e tala, bërsa të rektiën tonë e ka ndore Allahu gjëllëvala dhe Allahu të rektiën ndore ka Allahu gjëllëvala kur doje ta të dështon dhe Allahu kur doje ta dështon malikul mulki ajo është pranari kret pasurime ajo është të të të mulke mën të shë ja jabë pasurien dhe pushtetin kujna doje ajo kujna doje Andaj kini kujdes nga, ka thonë Gjell Allahu Gjelluala, nga trektia Nga se njëri ju lidhët Me këto, pas taj ka parmenjën dhe një sen Tjetër, dhe kjo është shumë Rëzikshme Ue me se kinu të rëbounëhe Dhe shtëpi Të cilat ju jenit knasura me ato Shtëpi Me të cilat ju jenit knasura Me ato Pse shtëpi Sa njëri ju është lidhër me beton Sa njeri ju është i lidhur me zbukurimet e shtëpijes Dashuria e ti nuk kalon Mendja e ti është atë që e ullë Sa që nukë më mënët me të i kaluhu së tëre Nukë më mënët me të i kaluhu e moabetet kota I gjithë moabeti bëhot Se si të zbukuroj e shtëpijin e ti Me se e kinu Të rdhavnë e ha I një të knacë me ato shtëpiju Gjithë jetën e qoni duke me ndu për ato shtëpija Për ato betone, për ato qimento E kështu me ratë për izbukurimeve dhe njërzit me vite dhe vite ju shkojnë muabejtet kota për stëpi. Dhe nuk ka këtu nevoj për më argumentu shumë se është këtë gjendja e njërzve, ku ti mund është këta më argumentu me sitetu dhe me veshtetu dhe se ullësh me një mezlis për mezliseve. Nuk ka nevoj me të pru në argumente se është kjo e vërtet. Ullu me një mezlis dhe shiko për shka diskutohet. Me se e kinu në të rdaun e ha veç muabejt Vela haule, vela kuvete, illa billa Këto të të të sende Janë baza të kufru Janë baza të dalalete Allahu Gjellawala i ka përkupizu Këto kanë dhegzime, të dhegzohën Kanë lojdo shmëri Gjdo njërën o frektyre Ka trajtim vëtë veti Një po këto janë baza Të të Andaj Allahu Gjellawala pa, pastaj ka thonë E habbe i lejkum min Allahi u Rasulli. Nëse krejt këto që ka i përmendëm, të, të sende, janë më të dashurat e kjuve, se sa Allahu dhe i dërguar i ti, u e gjihadin fise vilihi dhe të bani luft për hirt Allahut në rrugën e ti, fe të rabbesu. Kërsnim, pritni. Kjo është kërsnim. Djetarë kanë thanë, kërsnimet më të më të mëve shka vinë kuran janë pritni. Kini me pa Këtë janë kërçnime matë moja Se sa Allahu kure të regon dënimi Këtë thojë Allahu Gjelle wa Ala Kanë me pa ato që kam i gjejt Fesu feja alemun Kanë me pa ato Kjo ma e rëzikshme Feta rabbe së Allahu Gjelle ka thënë pritni që kam i u gjejt Hatta je ti Allahu bi emri Dersa ta si dhe Allahu Gjelle wa Ala Urdhën e tina Ka thënë djetarë Për të rabbesu pritni këtë u goditë Allah Këtë u goditë e njëmanin e juve Këtë u goditë e ndashurin dhe Allahu Gjellewala Këtë u goditë, goditë e si me ju hedhën humnera Këtë u goditë e se s'ja u muncon me pas lezet njëman S'ja u muncon, s'ta muncon Allahu Gjellewala me dështë Allahu Kjo primimi madhë Taranon në mozi Innel munafikine Kër ka ponë Allahu Gjellewala se munafikat janë mas poshti Pse? i dha kamu ilas salati kamu kusela kur qohon me fal namaz qohon më rzilafshat rruju si fati munafikit është i dha kamu ilas salati kamu kusela nuk duhet vazdimu qun namaz me përtaci po duhet me prit me, me padurim kur ven me mor të kbiri dhe me hin namaz me for me Allahun të barak e vëtë ala se kjo rrezik fe të rabbesu prit nishka murët me jugodit Agoditja me e ma dhe qëka është Me të shkullë Allah i ma dhe Dhe mbaron që është e jote Pas taj Allah u da ju veli bike Nuk interesohet për ti ku shkëtërosh Ki mu shkëtru Ki mu shkëtru në dë njënën pitetve Pitetve ki mu shkëtru Si që shkëtru në shumisa e njerëzve Njerëzve që këtru në këto të tëtë Qështje, du të, të që me pas kujdes Robi Pas taj Allah u gjëllevalet ka thonë Wallahu la jehdi l'kaume l'fasikin Allahu nuk i uzën popu i të prisht edhe krejt këto që ka jopin përf pasi këtinve para Allahu dhe pengamerit dhe gjihadit dhërub të Allahot janë popu i prisht se dojnë Allahu në gjellewa se dojnë pengamerit sallallari sallam i ven kjo, thëtë nuk mu interesan mu që ka thënë Allahu dhe pengamerit sallallari sallam mu mu interesan levërdia jenë, përfitimi jenë e kështu në raf këto janë njërës të rebelum dhe Allahu në gjellewa fe të rabbesu andaj k për mas kori nga duke mi fol vëtë vetës se na jemi matë rëzikum dhe duke me rrujt një vëtë vetën mi thonë vëtë vetën fëtë rabbesu rruju nëse kiti qka pasaj mi thonë tjere veç ka janë të lidh me praun nga këtë senë fëtë rabbesu, pritni pritni qka kam ju godit pre Allahu të vareke vëtë ala andaj këto kërçnime dhe këto senë dhe të zëtë ka përmin Allahu të vareke vëtë ala duke me qenë robi i kujdes Most goditët me diçka Se Allahu gjellë vë ala Nëse i amër imanin Vela hawla vela kuvëta illa billa Nuk ka lumë të rimo përtam Baran qështja e tina Andaj Ibn Kajimi ka tham Se qështja me e madhe Shka duhet nga besimtart me e bas është kjo qështja Dashurian dhe Allahu gjellë vë ala Nuk ka mundësi njëri Shka edhe në Allahu gjellë vë ala Me pas për të cimë Me pas për të cimë dhe Allahu gjellë vë ala Aj, e shion edhe dënimin si të lezeqëm Vëllohi e shion edhe dënimin si të lezeqëm Mirë po qështje ashtë Sa e dojnë Allahun të barëk e vëtë ala Dhe sa nuk e dojnë Sa e dojnë vërtet Allahun të barëk e vëtë ala Dhe sa i opëmi përpërsi Allahun të barëk e vëtë ala Para këtire tete Andaj Allahun të barëk e vëtë ala <clears throat> Kërë e ka përmen shirkun Dhe pse njerëzit bojnë shirk Ka thonë Allahun të barëk e vëtë al Wa minan-nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dhe prej njerëzve kaqë marrin andada min dunillah. Min dunillahi andada. Çka ngjajshëm ortak i ban Allah. Ibn Qayyim i thotë që të të çka janë përmend këta ajet, njeriu mund të më mor ortak me Allah. Si e don këta para Allah. يحبونهم كحب الله يدون كيش دوت الله سبحان الله يدون كي تسينا كيش دوت الله أدوت نعوذ بالله كي تسينا التلتا أدوت تمنتا أدون كي تسينا التوشترا طرى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله Allahu Gjellavallë ka thonë, o, oh, ju të cëtë të këni besu, muzë dhelli për Allahu dhe për nga meri, muzë dhelli për Allahu dhe për nga meri, muzë dhelli se mundët me u goditë që është të heranë, andaj, mështë me pasë këdesë, ka thonë, wëllëzhinë amënu, e sheddu khubben lilla, dërsa ta cëtë të kam besu, për një me, vërtet, muëmininë haqën, besintarë, vërtet, e sheddu khubben lilla, kanë dashuri për Allahun shumë ma shumë se ato shka i dojnë ato në do të me dashtë Allahun Gjellewala mës shumë se gjithë shka mës me paramendu për para Allahun Gjellewala kur gjatë jetër mës me të ra ambicja pëse isha njerëzit të dëvju mës me të ra ambicja pëse njerëzit nuk janë të lithë me, ibadet, me, me li, i badete dhe ti mës me sinë i lithë me i badete ti lidhu me Allahun Gjellewala se ditë e në gjikimin kur dalin miliarda njerëzit për Allahun Gjellewala kime kuptu e qa, qa kanakon ka qështja atar kime tham se qishëm kanë mashtru këtë njerëzim qishëm mashtru në mas këtire turmeve turmeve të loja dhe cilës nuk e kanë adhuru allahun gjëlle vë ala andaj allahun gjëlle vë ala e ka përmen se ata i dojnë këto sende si kur që i duhet allahu apo në tefsir tjetër ka ardh i dojnë këto sende baras me allahun Baraz me Allah Në janë dy të fësire në këte ajet Ose Si kur si e dojnë besimtar të Allahun Ato i dojnë këtë sende Ose nëse ka dashurit e kata njerëzë për Allahun Mirë pa dhe për këtë sende ba, E barazoj Nuk din midon për, për përsi Allahut për aktire Të, të gjërave të cilat janë shkatruse Andaj Allahut Gjellewala Ka fol shumë për dashurin dhe Allahut Gjellewala Ka fol shumë për lidhën me Allahut Gjellewala Ka folë shumë për ditën e gjikimit. Ka folë shumë për lidhjen me stijën e Allah. Ja ejuhel insani, ma gharrake bi rabbi ke al-kerim, el-ledhi khalakake ve sëwak. O të njeri, qka të ka mashtru kundër zotit tam, të ka kriju aj, aj të ka drejtu, fi suratin, ma ashe a rakkebek, në gjatë fotografi të minë, qka aj kada është me të kriju, çka të mashton kundër Zotit tonë. Dot më javoket pyetjeve të vetës. Çka të mashton neve kundër Allahut xhallahu ala? Çka na mashton se se kena kët thikën që e ka pas Ibrahimit me prit djalin e vet për një copë dashurie dvolgo që e ka qenë për Ismailin, Allahu ka dashur me ahek. E çka pse na nuk e kena kët thik, që nuk e nuk mundi na m'hepsh me, me e largua. Wala hawla wala quwata illa billah. Andaj duhet çdo ditë të më kontrolloj imamin duhet gjithë dhe dit me kontrolu dashuri nda Allahu të barë kjo vëtë ala nga se kjo dashuri ka fritët mroja lezet për lezetëve shka nuk mundët mukrahasua kjo vetë shijohet kjo vetë shijohet me Allahu në gjelle vë ala ditën kër Allahu në gjelle vë ala ishë përblej në ropë të tina ditën e gjikimit kër t'i futën në gjennet dhe ju thot o ropë të mi ajinit knasht o Allah thot ropë të gjenetit, kja ditë ka olë muslim o Allah, që ishë mësë mëknatë që ishë ka na ki dhanë thot, unë e dumi ju dhanë edhe diçka që ka munë të më kanë, thë një arab nuk ka lezet për lezet e dhe që ka së të ka shku me një një në të shihue ka thonë Allahu gjëllevala ju thot, dumi au tregu fitirën time të barëke vëtë alë edhe hejka Allahu gjëllevala fitirën e tilë e hekë Allahu <laughs> fëtire në të ila dhe u kala qëtëra vë të ila dhe nuk kohle zëtëma i masëka e hekë Allahu jalla wa ala hijabin prej drites e dhe eshofin a rabta Allahu jalla wa ala e ka në dhuruwa Allahum të baraka wa ta'ala dhe resa ka orën me një hadith se e thir filaunim prej njerëzve dhe i thot O filan, o robjen, a i ki bo filan gjunajnë, edhe filan gjunajnë, edhe filan gjunajnë, thot po Allah i kumboh, po ti mi ki fal, as mi ki fala, i thot Allahu gjëllëvala, mës me ti pas falë sën kishe hiktu, mës me ti pas falë sën kishe hiktu, andaj ka me pas në gjennet edhe rap të cilat kanë bo gjunajnë, që Allahu qëllu ala ka orënë hadith që kam ju folë robë vë a s'kin i baju noja mirë për Allahu qëllu ala dashurien që e ka ponë zemën atë të të të nëve robëve i ka falë edhe i ka funë gjenet edhe ish, ish problem me shikimin fëtirën Allahu të varë këva të ala andaj kipën kajimi Allah e më shirovët për këshilën e madhë që këna i ka dhanë se tema ma e mire cila duhet mu diskutua shë dashurien dhe Allahu të varë këva të ala dhe lidhja e robit Me Allahun جل و علا, dha la zëti adhurim edhe në këtë ditë. Luksim Allahun جل و علا, çemos na privojnë nga gëdashuria dhe mos na privojnë nga shikimi i ftirës tinë në xhennet. Luksim Allahun جل و علا, s'ndaj fal gjuna të cilat i kemi bërt kaluamën dhe na fal gjuna të cilat mundemi bërt m'tarëm. Luksim Allahun جل و علا, çtë na japë kuptimin e fejes tinë. Sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa alihi wa sahabatihi ajmain.